«А, звичайно, бо ж Мелфой ніколи не зловживатиме», – відбрикнувся Рон. «То ти що, опустишся до його рівня?» «Ні, я просто хочу його випередити, поки він ще не причепився до моїх друзів». «Заради Бога, Роне, я примушу Гойла переписувати тексти. Це для нього смерть, бо він не любить писати», – радісно заявив Рон. Він зробив голос низьким, як у Гойла. Наморчив лоба, ніби з усієї сили намагався зосередитись і удавано почав виводити в повітрі. «Я не повинен мати вигляд, як бабуїнова дупа!» Усі засміялися, а найголосніше – Луна Лавгуд. Вона залилася таким реготом, що Гедвіга прокинулась і обурена затріпотіла крильми, а Криволапик вистрибнув на багажну полицю і засичав. Луна реготала так нестримно, що журнал вилетів у неї з рук і упав на підлогу. «Ой, як це кумедно!» На її витрішкуватих очах виступили сльози. Вона хапала ротом повітря, не відводячи очей від Рона. Він спантеличено роззирався, але всі тепер сміялися з виразу Ронового обличчя і з дурнуватого реготу Луни Лавгуд, що хиталася назад-вперед, хапаючись за боки. "Ти з нас дражнешся?» – насуплено глянув на неї Рон. «А, бабуїнова, бабуїнова, дупа!» заливалася вона, тримаючись за ребра. Усі дивилися, як регоча луна. І лише Гаррі глянув на журнал, що лежав на підлозі, і раптом помітив таке, що змусило його нахилитися. Коли журнал був догори ногами, важко було зрозуміти, що зображено на обкладинці. Але тепер, Гаррі збагнув, що то була доволі погана карикатура на Корнеліуса Фаджа. Гаррі впізнав його лише за зеленим капелюхом-котелком. Однією рукою Фадж стискав торбу із золотом, а другою душив за горло гобліна. Карикатура була підписана. Як далеко зайде Фадж, щоб заволодіти Грінгоцом? Нижче були заголовки інших статей у журналі. «Корупція у квідичній лізі», «Як здобувають перемогу тайфуни», «Розгадані секрети стародавніх рун», «Сіріус Блек – злочинець чи жертва?» «Можна глянути», – нетерпляче попросив Гаррі в луни. Вона кивнула, не відводячи очей від дрона і усе ще захлинаючись сміхом. Гаррі розгорнув журнал і пробіг очима заголовки. Він геть забув про журнал, що його Кінгслі передав через містера Візлі для Сіріуса. Але це мало бути саме те число Базікала. Знайшов потрібну сторінку і схвильовано глянув на статтю. Вона також була проілюстрована жахливою карикатурою. Гарі навіть не впізнав би там Сіріуса, якби малюнок не підписали Сіріус стояв на купі людських кісток, тримаючи в руках чарівну паличку Стаття мала під заголовок «Сіріус Блек! Чи справді чорна постать? Сумнозвісний серійний убивця чи безневинна співоча зірка?» Гаррі мусив кілька разів перечитати це речення, щоб переконатися, що нічого не переплутав. Коли це Сіріус став співочою зіркою? Ось уже 14 років Сіріуса Блека вважають винним у вбивстві 12 ні в чому невинних маглів та одного чаклуна. Зухвала Блекова втеча два роки тому за скабану змусила Міністерство магії провести найширшу за всі часи облаву. Ніхто не сумнівався, що його потрібно впіймати і передати назад дементорам. Та чи потрібно? Нещодавно з'явилися нові приголомшливі свідчення, що Блек, можливо, і не скоював злочинів, за які його ув'язнили в Аскабані. Насправді, як каже Доріс Перкіс, що мешкає на алеї Акацій 18, у Літл Нортоні, Блек міг навіть не бути на місці злочину. «Ніхто не знає, що Сіріус Блек – це вигадане ім'я», – каже місіс Перкіс. Чоловіка, якого вважають Сіріусом Блеком, насправді звати Стаббі Бордмен. Це соліст популярної вокальної групи «Веселі гобліни», який 15 років тому припинив концертну діяльність. Після того, як під час концерту у Літл Нортоні йому запустили у вухо ріпою, я відразу його впізнала, побачивши знімок у газеті. Так от, Стаббіві ніяк не міг скоїти цих злочинів, бо саме того дня мав зі мною романтичну вечерю при свічках. Я вже написала листа міністрові магії і сподіваюся, що він незабаром зніме всі звинувачення зі Стаббі, відомого також як Сіріус. Дочитавши, Гаррі ще якийсь час здивовано розглядав сторінку. Мабуть, то був жарт, подумалось йому. Мабуть, у цьому журналі весь час друкують Різні мистифікації. Він перегорнув кілька сторінок і знайшов матеріал, присвячений Фаджу. Корнеліус Фадж, міністр магії, заперечив, що п'ять років тому, коли його обрали міністром магії, мав плани очолити Чаклунський банк грін -Готз». Фадж завжди наполягав, що не бажає нічого іншого, крім мирної співпраці – зі стражами нашого золота. Але чи справді не бажає? Наші джерела в Міністерстві магії нещодавно з'ясували, що найпотаємніше бажання Фаджа – здобути контроль над гоблінськими золотими запасами, і що він не вагатиметься, якщо для цього треба буде застосувати силу. До речі, це не вперше, – повідомило міністерське джерело. Друзі називають Корнеліуса Фаджа гобліно-дробарка. Якщо підслухати його тоді, коли він упевнений, що ніхто його не чує, то ви почуєте розповідь про гоблінів, з якими він розправився. Того втопив, того зітхнув з даку будинка, того отруїв, а того зробив фарш для пиріжків. Далі Гаррі не читав. Фарш мав багато вад, але Гаррі було важко уявити, як той наказує молоти гоблінів на фарш. Він погортав журнал далі. Затримувався на деяких сторінках. Щоб прочитати таке, звинувачення тайфунів Статшила у виграші чемпіонату квідичної ліги завдяки поєднанню, шантажу, тортур і незаконного втручання в конструкцію Міттел. Інтерв'ю з черівником, котрий доводив, що літав на місяць на чисто меті 6, а на доказ показував торбу з місячними жабами, яких він там нібито наловив. А ще статтю про стародавні руни, з якої стало зрозуміло, чому Луна читала Базікала догори дригом. Якщо руни перевернути, писалося там, то вони відкриють вам закляття, яке перетворить вуха ваших ворогів на мандаринки. Ну, порівняно з рештою статей Базікала, припущення, що Сіріус насправді був солістом веселих гоблінів, було чи не найвірогідніше. «Є щось цікаве?» – спитав Рон, коли Гаррі закрив журнал. «Ну, ясно, що нема!» – дітко заперечила Герміона. Не встиг ще Гаррі і рота розкрити. «Без не вартої уваги, це всім відомо!» «Даруйте!» – озвалася Луна. Голос її раптом втратив сонливість. «Мій батько – редактор журналу!» «Я...» е, – зніяковіла Герміона. «Ну, там є дещо цікаве. Тобто він досить...» «Прошу мені віддати». «Дякую», – холодно процідила Луна, нахилилася і вихопила журнал з гаряних рук. Знайшовши 57-му сторінку, вона знову рішуче перевернула його догори дригом і сховалася за обкладинкою. Аж тут... Утретє відчинилися двері купе. Гаррі озирнувся. А він цього сподівався. Та все одно вигляд драко Мелфоя, що шкірився до нього споміж своїх друзяк Креба і Гойла, ані трохи його не втішив. «Що таке?» – агресивно вигукнув він, не давши Мелфоєві рота роззявити. «Будь чемний, Потере!» «Бо призначу тобі покарання», – вичавив Мелфой. Його прилизане біляве волосся та загострене підборіддя були точнісінько такі, як у батька. «Короче, я, на відміну від тебе, став старостою. А це означає, що я, на відміну від тебе, наділений владою карати учнів». «Так», – сказав Гаррі, – «але ти, на відміну від мене, «Козел! Тому відчепися і вимітайся!» Рон Герміона, Джинні і Невілл зареготали. Мелфой скривив губи. «А скажи, Потере, ти ловиш кайф від того, що ти на другому місці після візлі?» – поцікавився він. «Заткнись, Мелфою!» – а різко втрутилася Герміона. «Що я, зачепив болючу струнку?» – вишкірився Мелфой. «Короче, стережися, Поттер, бо я тепер буду як пес винюхувати кожен твій крок. Тільки спробуй знову викинути якогось коника. Вимітайся!» – зірвалася на ноги Герміона. Мелфой захихотів, останню окинув Гаррі лиховісним поглядом і пішов. Креб і Гойл вайловато потупотіли за ним. Герміона грюкнула за ними дверима купею, звернулася на Гаррі. Її так само, як і його, стурбували Мелфоїві слова. «Кинну мені ще одну жабку», – попросив Рон. Він явно нічого не помітив. Гаррі не міг вільно говорити перед Невілом і Луною. Він ще раз нервово зиркнув на Герміону, а тоді задивився у вікно. Думав, що прихід Сіріуса на вокзал стане веселою пригодою. А виявилося, що це необачна, а можливо і відверто небезпечна витівка. Герміона мала рацію. Сіріусові не варто було приходити. А що, як містер Мелфой помітив чорного пса й розповів про це Дракові? Що як він вирахував, що візлі, Люпен, Тонкс і Муді знають, де ховається Сіріус? Чи, може, Мелфой просто випадково вжив слова як пес? Погода не переставала щомиті мінятися, доки вони мчали все далі і далі на північ. Спочатку вікна легенько покропив дощик. Тоді не дуже впевнено визернуло сонечко, і знову все затягло хмарами. Коли запала темрява, а в вагонах засвітили світло, луна склала базікало акуратно, сховала його в сумочку і стала по черзі розглядати всіх у купе. Гаррі сидів, притишись чолом до вікна, і намагався угледіти вдалині обриси Гокворцу. Але ніч була безмісячна, а залита дощем шибка – непрозора. «Час, мабуть, переодягатися», – згадала нарешті Герміона, і всі повідкривали валізи і одягли шкільні мантії. Герміона і Рон старанно причепили до грудей значки «старост». Гаррі помітив, як Рон глипав на своє відображення в темній шибці. Нарешті поїзд почав гальмувати. І в вагонах залунав звичний галас, коли всі діставали з полець, багаж та домашніх звіряток, готуючись до виходу. Рон і Герміона мали за всім цим наглядати, тож вони знову кудись побігли, залишивши на Гарі Криволапика та Левконію. «Я візьму сову, якщо хочеш», – запропонувала Гарі Луна, показуючи на Левконію а Невіл тим часом обережно запихав Тревора у внутрішню кишеню мантії. «О, дякую!» – зрадів Гаррі і подав дівчині ливконію. А сам надійніше схопив гедвіжину клітку. Вони посунули з купе, у коридорі змішалися з юрбою і відчули жалючий подув нічного вітерцю. Поволі рухалися до дверей, і до долину долинув запах сосун, що росли уздовж стежки до озера. Він ступив на платформу і озирнувся. Прислухаючи, ще не почує зараз знайомий голос. «Перші кляси, перші кляси, сюди!» Але не почув. Натомість лунав зовсім інший, бадьорий жіночий голос. «Першокласників прошу зібратися тут!» Усі першокласники до мене. До Гаррі, гойдаючись, наближався чийсь ліхтар, і в його світлі Гаррі побачив випнути підборіддя та коротку зачіску професорки грабліпланки, чаклунки, що торік якийсь час вела замість Гегріда уроки догляду за магічними істотами. А де ж Геґрід? вигукнув він. Не знаю, відповіла Джині. Але треба відійти, бо ми заступаємо всім вихід. Ага. Джинні відтіснили кудись від Гаррі, поки він плентався по платформі до виходу зі станції. Проштовхуючись крізь натовп, Гаррі напружував зір, намагався угледіти в пітьмі Гегридів силует. Він мусив десь тут бути. Гаррі ж так на це сподівався, так прагнув знову побачити Гегріда, але того ніде не було видно. Він не міг звідси поїхати, переконав сам себе Гаррі, поволі виходячи з Юрбою на пристанційну дорогу. Може він просто застудився чи ще щось? Розвернувся за Роном чи Герміоною, бажаючи знати їхню думку з приводу чергової появи професорки граблі Планки. Але їх теж ніде не було видно, тож він побрів до темного, митого дощем путівця, що починався відразу за станцією Боксмід. Там стояло близько сотні диліжанців без коней, що завжди відвозили всіх учнів, крім першокласників, до замку. Гаррі, глянув на них, ще раз перезирнувся з Роном і Герміоною. І знову здивовано придивився до диліжанців. Тепер вони вже не їхали самі собою. У голоблі диліжанців були впряжені якісь істоти. Якщо вже якось їх називати, то Гаррі сказав би, що це коні, хоч вони дещо скидалися на рептилії. Були безтілесні, а їхні кістяки щільно обтягувала чорна шкіра, крізь яку виразно проступало кожнісіньке ребро. Шкапи мали драконоподібні голови з білими виряченими очима без зіниць та чорні шкірясті крила – які більше пасували б величезним кажанам. Загалом, вигляд цих істот, що спокійно і тихенько стояли в сутінках, був моторошний і зловісний. Гаррі не міг зрозуміти, навіщо цих жахливих коней запрягли дилежанці, якщо ті чудово могли рухатися і без них. «А де лев?» – почувся з загаряною спиною, ронів голос. Його забрала та дівчина, Луна. Миттю озирнувся Гаррі, прагнучи поговорити з Роном про Геґріда. «А як ти гадаєш, де...» «Дівся Гегрід?» «Не знаю», – стурбовано озвався Рон. «Хоч би з ним усе було гаразд». Трохи далі. Розштовхував другокласників, щоб дістатися до диліжанців, Драко Мелфой у супроводі зграйки своїх посіпак Креба, Гойла, та Пенсі Паркінсон. Ще за кілька секунд з юрби вибігла захекана Герміона. Мелфо і таке там виробляв з першокласниками. Обов'язково про це доповім. Він якісь три хвилини носить свій значок, а вже дістав усіх до печінок. А де Криволапик? У Джинні, відказав Гаррі. Ось вона. З юрби вийшла Джинні з криволапиком, що звивався в її руках. «Дякую!» – забрала кота Герміона. «Ходімо, треба знайти якийсь диліжанс, поки ще всіх не зайняли!» ну, «Десь немає мого лева!» – вигукнув Рон. Але Герміона вже поспішала до найближчого вільного диліжанса. Гаррі затримався з Роном. «Що то за жахіття, не знаєш?» – спитав він Рона і кивнув на страхітливих коней, повз яких проходили інші учні. «Яке жахіття!» «Та он ті коні!» З'явилася Луна, тримаючи в руках клітку з левконією. Крихітна сова, як завжди, схвильовано цвенькала. «На те!» – сказала Луна. «Така гарнюсінька сова!» «Е, так, нормально!» – похмуро буркнув Рон. «Ходімо вже, треба сідати!» — То що ти, Гаррі, питав? — Питав, що то за жахливі коні, — повторив Гаррі, ідучи з Роном та Луною до дилежанса, де вже сиділи Герміони і Джинні. — Які коні? — Та ті, що впряжені в дилежанси, — нетерпляче вигукнув Гаррі. Зрештою, вони вже майже порівнялися з найближчим конем, що витріщався на них своїм порожнім білим оком але Рон спантеличено зиркнув на Гаррі. «Що ти таке мелиш?» «Ну, я кажу, що Та сам подивися!» Гаррі схопив Рона за руку і розвернув так, щоб той опинився прямо перед головою крилатого коня. Рон якусь мить дивився туди, а потім озирнувся на Гаррі. «На що я маю дивитися?» «Та на... ну ось між голоблями, запряжені в дилежанс». Просто в тебе перед носом. Та Рон і далі був спонтеличений. Тож Гаррі стрельнула химерна думка. Ти що? Їх не бачиш? Кого не бачу? Не бачиш, хто впряжений у диліжанси? Рон уже, здавалося, стурбувався серйозно. Гарі, а з тобою все гаразд? Так я. Гарі нічого не міг збагнути. Кінь стояв прямісінько перед ним, полискуючи шкурою у слабкому світлі зі станційних вікон. А з його ніздрів у прохолодне нічне повітря струменіла пара. Але Рон, якщо не прикидався, а це був би не дуже смішний жарт, і справді нічого не бачив. «То що, сідаємо, га?» – нерішуче спитав Рон – стривожено позираючи на Гаррі. «Так?» – погодився Гаррі. «Так, усідаємо». «Усе гаразд!» – пролунав загаряною спиною сонний голос, коли Рон уже зник у пітьмі Деліжанса. «Ти не збожеволів, я їх теж бачу». «Справді?» – розпачливо озирнувся Гаррі до луни. У її великих сріблястих очах Відображалися коні з кажанічими крильми. «Ну, звичайно», – підтвердила Луна. «Я їх бачила ще як уперше сюди приїхала. Вони завжди тягли ці діліжанці. Не переживай. Ти цілком нормальний, як і я». Ледь-ледь усміхнувшись, вона залізла вслід за роном у діліжанс, що трохи пахнув цвіллю. Гаррі, котрого ці слова не надто заспокоїли, поліз за нею. Розділ одинадцятий. Нова пісенька сортувального капелюха. Гаррі нікому не хотів зізнаватися, що мав однакові з луною галюцинації, якщо це були галюцинації. Тож він більше не згадував про коней, коли сів у дилежанці, зачинив за собою дверцята. Хоч не міг не бачити, як за вікном рухалися кінські силуети. «Чи всі ви бачили ту граблі-планку?» – спитала Джинні. «Чого вона тут була? Не міг же Гегрі звідси піти?» «Я лише зраділа б», – сказала Луна. «Він не дуже добрий вчитель». «Неправда!» – сердито звалися Гаррі, Рон і Джинні. Гаррі зиркнув на Герміону. Вона прокашлялась і швидко додала, «Ага, він дуже добрий!» А в ревен клові всі з нього сміються, і вухом не повела Луна. «Тому що у вас паскудне почуття гумору!» – огризнувся Рон. А колеса дележанса скрипнули і покотилися. Луну ані трохи не збентежила ронова грубість. Навпаки, вона якийсь час не зводила з нього погляду, мовби дивилася нудну телепередачу. Хитаючись і торохкочучи, дележанці повзли дорогою вгору. Коли вони проїжджали між увінчаних крилатими вепреми високих кам'яних колон, що стояли у бабіч шкільної брами. Гаррі став придивлятися, чи світиться в Гегрідовій хатині біля забороненого лісу, але там усе було оповите суцільною темрявою. Вони наближалися до Гогвордського замку, що височив над ними незліченними вежами, чорнющими на тлі темного неба. То тут, то там яскраво сяяли вікна. Деліжанси з брязкотом зупинилися біля кам'яних сходів, що вели до дубових вхідних дверей, і Гаррі вийшов першим. Він ще раз озирнувся, чи не видно освітлених вікон біля лісу. Але в геґрідовій хижі ніхто не подавав ознак життя. Неохоче, мовби сподіваючись, що вони вже зникли, Гаррі перевів погляд на химерних кістлявих істот, що спокійно стояли під прохолодним нічним вітерцем, поблискуючи порожніми білими очима. Колись уже бувало таке, що Гаррі бачив невидимі для Рона речі, але то було відображення в дзеркалі. Таке неістотне супроти сотні цих реальних і дужих тварин, що тягли цілу флотилію дилежанців. Якщо повірити Луні, вони були тут завжди, хоч і невидимі? Чому ж тоді Гаррі зненацька їх побачив, а Рон – ні? «Ти йдеш, – Ти йде ще як? – спитав ззаду Рон. – Ага, так, – швидко озвався Гаррі, і вони разом з усіма пішли кам'яними сходами до замку. Вестебюль був залитий світлом смолоскипів і відлунював кроками учнів, що прямували по вимощенні кам'яними плитами підлозі до подвійних дверей, за якими їх чекав у великій залі бенкет на честь початку навчального року. Чотири довжелезні столи різних гуртожитків стояли у великій залі під чорною беззоряною стелею, точнісінько такою, як небо що виднілося крізь височенні вікна. У повітрі вздовж столів висіли свічки, освітлюючи сріблястих привидів, що пропливали по залі, а також обличчя учнів, які весело розмовляли, обмінювалися новинами за літо, віталися з друзями з інших гуртожитків і оцінювали зачіски та мантії одне одного. І знову Гаррі помітив, що дехто шепочеться в нього за спиною, коли він проходить повз них. заскрипів зубами, вдаючи, що нічого не помічає і нічим не переймається. Луна відпливла від них до Рейвенкловського столу. Коли вони підійшли до грифіндорців, Аджині привітали її колеги-четвертокласники, і вона залишилася з ними. Гаррі, Рон, Герміона та Невіл вмостилися десь посередині столу між майже безголовим ніком, приводом грифіндорського гуртожитку, парваті Патіл та лавандою Браун. Ці дві дівчини привітали його аж надто радісно, й попані братськи. Тож Гаррі не сумнівався, вони щойно теревенели про нього. Проте його турбували речі значно серйозніші. Він глянув понад учнівськими головами на вчительський стіл під височенною стіною зали. Його там немає. Рон і Герміона теж придивлялися до вчительського столу, хоч у цьому і не було потреби. Гегрідові розміри відразу вирізняли його в будь-якій юрбі. Він же не міг звідси виїхати, знічено пропустив Рон. Вжеж не міг, рішуче заперечив Гаррі. "Ну ти не думаєш, що його поранено, або що занепокоїлася Герміона?" "Ні, мить звався Гаррі. А де ж він тоді?" Запанувала тиша. А тоді Гаррі, але чутно вимовив, щоб його не почули, "Невіл Парватія Лаванда. Може, може він ще не повернувся?" Зі свого завдання. Того, що мав виконати влітку для Дамблдора. «А так, мабуть, що так?» Трохи заспокоївся Рон, але Герміона й далі, кусаючи губи, розглядала вчительський стіл, ніби сподівалася отримати остаточне пояснення гегридової відсутності. «А хто це?» різко спитала вона, показуючи на середину вчительського столу. Гаррі подивився туди. Спочатку його погляд натрапив на професора Дамблдора, що сидів у самому центрі до железного вчительського столу в золотому кріслі з високою спинкою, одягнений у темно-фіолетову мантію, всіяну срібними зорями і з капелюхом відповідного кольору на голові. Дамблдорова голова була схилена до якоїсь жінки, що сиділа біля нього і нашиптувала щось йому на вухо. Вона скидалася на стару діву, присадкувата з коротким кучерявим бурокаштановим волоссям, у яке вплила жахливу рожеву стрічку під колір пухнастого рожевого джемпера на гудзиках, одягнутого зверху на мантію. Вона повернулася, щоб зробити ковточок зі свого келиха і Гаррі з жахом упізнав бліде, ропушече обличчя і вирячені з мішками очі. «Це ж та жінка! Амбридж!» «Хто?» – перепитала Герміона. «Та, що була на слуханні моєї справи. Вона працює у Фаджа». «Гарненька в неї ковтина», – вишкірився Рон. «Вона працює у Фаджа?» – спохмурніла Герміона. «А що тоді вона приперлася сюди?» «Не знаю». Герміона, примруживши очі, оглянула вчительський стіл. «Ні», – пробурмотіла вона, – «ні». «Явно, що ні». Гаррі не зрозумів, про що вона говорить, але не спитав. Його увагою заволоділа професорка Граблі-Планка – котра щойно з'явилася за вчительським столом. Вона пробралася до самого кінця столу і сіла там, де зазвичай сидів Гегрід. Це означало, що першокласники вже прибули озером до замку. І справді за кілька секунд відчинилися двері вестибюлю. Довжелезною вервечкою зайшли перелякані першокласники на чолі з професоркою МакГонеґел що тримала в руках ослінчик зі старезним чаклунським капелюхом, латаним-перелатаним, і з отвором біля пошарпаних крисів полів. Гомін у великій залі поступово вщух. Першокласники поставали рядочком перед учительським столом обличчям до решти учнів, а професорка Макгонеґел акуратно поставила попереду ослінчик і відступила. Облицю першокласників блідо відсвічували у сяєві свічок. Маленький хлопчик посеред ряду, здається, затремтів. Гаррі на мить пригадалось, як він сам злякано стояв отам, чекаючи невідомого випробування, що мало визначити, в якому гуртожитку він опинився. Усі учні затамували подих. Раптом капелюх широко Маурота роздявив свій утвір біля крисів і заспівав. Давно, коли я юним був і Гогворц щойно народився, хто думав, що його батьки навік розлучаться колись? Метою спільною вони були зігріті – створити школу чаклунів найкращу в світі. «Навчати будемо дітей», – казала так четвірка друзів, не знаючи, що дружба ця піддасться зраді і нарузі. Друзяк вірніших не було, ніж Слизерин і Грифіндор. Рівнятися на них могли лише Гафелаф і Рейвенклов. Та що там трапилось? Чому тій дружбі, Враз настав кінець. Я спробую розповісти, бо я ж там був, хай йому грець. Раз, каже Слизерин, вчимо лише стокровних в нашій школі. А Ревенклов йому ні, тих, хто має розуму доволі. А Гриффіндор навчаємо лише відважних, мужніх і сміливих. Для мене ж, каже Гафел немає учнів особливих. Отак сварилися вони ніяк дійти не в змозі згоди. Аж врешті кожен заснував гуртожиток окремий згодом. Відтоді Слизерин навчав лише стокровних, а Ревенклоу – розумних лише і красномовних. Відважні, з духом бойовим, до Грифіндора прямували, а Гафел приймала всіх, що чарю вчитися бажали. Заверувало там життя, роки у радості минали, аж доки знов гіркі часи з невірою розпачу настали. Гуртожитки, що, мов, стовпи тримали на собі цю школу, сварились люто, мов, сліпці, і все валилося додолу. Уже здавалось, що кінець настане Гогворцу навіки, коли ішов на друга-друг і полились криваві ріки, та несподівано тоді старенький слизерин помер. І вщухли сутички. Однак не стало злагоди й тепер. Засновники усі у трьох шкільні вирішували справи. Та єдності не знали вже колись незламні їхні лави. Спливли століття. І нині Знов я сортувати буду вас. Я сортувальний капелюх. Настав мій день. Настав мій час. Та цього року вам скажу одну доволі дивну штуку. Те, що ділити мушу вас, завдасть мені і болю, і муки. Це мій обов'язок, Тож я сортую чесно вас щороку. Але боюсь, щоб не приніс розподіл цей біди ні в року. Остерігайтесь небезпек. Розгадуйте таємні знаки. Готуються на Гогворц наш. Смертельних ворогів атаки. Єднаймося, допоки Час. «Відкиньмо геть усі вагання!» Я попередив. А тепер розпочинаймо сортування. І капелюх знову завмер. Залунали оплески. І вперше на гарній пам'яті вони переривалися бурмотінням і шепотінням. Скрізь у великій залі Учні перемовлялися одні з одними. І Гаррі, аплодуючи разом з усіма, чудово знав, про що вони говорять. Щось його цього року занесло, га? Здивовано підняв брови. Рон. Ще й як? Погодився Гаррі. Зазвичай сортувальний капелюх обмежувався описом різних ознак, необхідних для кожного з чотирьох гогвартських гуртожитків, а також своєї ролі в процедурі сортування. Гаррі не пригадував, щоб він будь-коли намагався учням щось радити. «Цікаво, чи раніше він робив якісь попередження?» – трохи стривожилася Герміона. «А вже ж!» – обізнано відповів майже безголовий нік – нахиляючись до неї крізь Невіла. Невіла ж здригнувся, бо це доволі неприємне відчуття, коли крізь вас проходить привид. Капелюху вважає справою честі зробити школі відповідне попередження, коли відчуває... Але професорка МакГонегел, що збиралася зачитати прізвище першокласників, ззиркнула з попиляючим поглядом на учнів, що перешіптувалися. Майже безголовий нік приклав до вуст прозорого пальця і виструнчився на стільці, а в взагалі миттю стихло. останнє суворо окинувши поглядом столи всіх чотирьох гуртожитків, професорка МакГонеґел опустила очі на довжелезний сувій пергамент і оголосила перше прізвище. «Юанн!» Абер, кромбі. Переляканий хлопчик, на якого Гаррі звернув увагу перед цим, поплентався до капелюха й надів його на голову. Тільки великі, відстовбурчені вуха не давали капелюхові упасти хлопчикові аж на плечі.